Kodine 1865. Nakon dugog nagovaranja poznati engleski filozof, pisac i ekonomist odlučuje istaknuti svoju kandidaturu za člana parlamenta za izbornu jedinicu City Westminster. Filozofa su njegovi prijatelji i štovatelji dugo nagovarali da se uključi u politički život Velike Britanije. A on je isprava te pozive odbijao, navodeći kao razlog odbijanja činjenicu da je istaknuti funkcionar u istočno-indijskoj kompaniji, koja je upravdala indijskim podkontinentom. Ali 1858. tvrtko je rasformirala britanska vlada, a filozof se uz mirovinu 1500 funti na godinu povukao na svoje ladansko imanje u Južnoj Francuskoj. Nagovaranje su se nastavila, ali sada filozof nije imao uvjerljiv razlog za odbijanje, a i njega je privlačila mogućnost ulaska u politički život. Možda se položaj člana Parlamenta mogao iskoristiti kako bi se reformirao politički sustav Velike Britanije i kako bi se u društvu provele potrebne reforme. Ostalom svakog filozofa kad tad privuče mogućnost da se njegove ideje proveo od u djela. I filozof je pristao biti kandidat liberalne stranke na općim izborima, ali postavio je krajnje oštre uvjete pod kojima se namjeravao kandidirati. Nikolas Kapaldi u biografiji tog filozofa piše. Pristao je biti kandidat pod ovim uvjetima. Neće dati svoj novac za izbornu kampanju. Novčane donacije drugih morat će biti strogo ograničene. Neće ići u obilazak svoje izborne jedinice, niti će razgovarati s glasačima. Neće davati obećanja, neće biti glasnogovornik lokalnih interesa. I dao je do znanja da će mjesto člana parlamenta iskoristiti ne samo kako bi služio kao savjest društva, već i kako bi promicao ideju davanja prava glasa ženama. Na zaprepaštenje mnogih vođe njegove izborne jedinice pristali su na te uvjete. Doduše, jedan je izjavio da sa ovakvim programom glasači ne bi izabrali ni boga svemogućega. Tu nije bio kraj iznenađenjima u toj čudnoj predizbornoj kampanji. Veći dio predizborne kampanje filozof je proveo u svojoj ladanskoj kući u Avignonu na jugu Francuske. Tamo je pisao, čitao knjige i novine, šetao se okolnim brdima i planinama i strastveno skupljao lokalne biljke. Ali predizborna kampanja ipak nije mogla proći da se kandidat ne pojavi u izbornoj jedinici. I je pristalice nekako su ga nagovorile da se pojavi na barem dva predizborna skupa. Filozof je na njih došao i jednostavno nabrojao svoje namjere. Namjerava zagovarati davanje prava glasa ra... I ženama namjerava se zalagati za irsku samoupravu, namjerava se boriti protiv kupovanja položaja i činova u Britanskoj vojsci to je tada bila standardna praksa. Protivi se vladinoj zabrani štrajka. To istupanje je bilo krajnje neobično za politički život u Britaniji. Te prvi govor pred glasačima ovako je opisao pisac Thomas Hardy. Bio je to jedan dan 1865. godine negdje oko 3 sata poslipodne. Platforma je bila podignuta u Coven Gardenu i, kada sam joj se ja, tada mladi čovjek koji živi u Londonu, približio, on je govorio. Pojava autora rasprave o slobodi, koju smo mi studenti tada znali gotovo naizust, bila je toliko drugačija od izgleda i nastupa osoba koje su se obično obraćale masama na otvorenom, da je na skup privukla ljude koji inače za takvu vrstu okupljanja ne bi pokazali ni najmanji interes. Iskrenost njegova nastupa je bila u potpunom neskladu s okolinom, sa skupinom pored njega na platformi, kojega ga u pravilu nije shvaćala i s masom koja ga nije mogla razumijeti. On je stajao gologlav i njegovo blijedo čelo, tako tanke kože da su mu se vidjele plave vene, spuštalo se unazad poput padine neke planine. Ne bi bilo pravedno reći da je mnošto bilo u potpunosti neimpresionirano njegovim riječima. Osjećalo se da one imaju težinu, ali... Nitko nije znao zašto. Na drugom predizbornom skupu filozof se suočio s dva transparenta na kojima su bili napisani citati iz njegovih dijela i nastupa. Skup se održavao na trgu Trafalgar ispod Nelsonovog stupa. Na jednom je transparentu pisalo, niže klase su kronični lažljivici. Jedan od vođa radničke klasa Londona upitao je filozofa jesu li to njegove riječi. On je odgovorio da jesu, samo je napomenuo da taj citat u cijelosti glasi. Više klase ne lažu, a niže, iako su uglavnom kronični lažljivci se srame laganja. U tom trenutku George Ogder, jedan od radničkih vođa koji će kasnije postati filozofo prijatelj, javno ga je podržao riječima Moja klasa ne želi da se šuti u njezinim problemima, I manama. mi želimo prijatelje, a ne laskavce. Na opće tuđenje, filozof je pobijedio na izborima. Filozof je u parlamentu podržavao vladu liberala Williama Gladstavna. Taj je premijer filozofa nazvao svecom racionalizma i stalno ga pozivao na večere. Ovo je se pak rijetko odazivao, pogotovo ako je bila riječ o večeri s velikim brojem uzvanika. Konzervativci ga nisu voljeli. Nekoliko su puta skrenuli pažnju na riječi koje je filozof napisao u jednom od svojih dijela. Nikolas Kapaldi piše... Jednom su prigodom torijeci skrenuli pažnju na njegovu izjavu o dijelu razmatranja o predstavničkoj vladavini da je konzervativna stranka po zakonu i po svojem sastavu najgluplja stranka. On je na to odgovorio. Ne mislim da su konzervativci u pravilu glupi, mislim da su glupe osobe u pravilu konzervativci. Filozofiju parlamentu ostao tri godine, na sljedećim izborima nije bio reizabran. Njegovi su stavovi bili preradikalni za biračko tijelo. On je zagovarao davanje prava glasa ženama i radnicima, zagovarao je već u samoupravu Irske i najgore od svega osuđivao je postupke britanskih kolonialnih vlasti na Jamajci i Karibima. To je sve bilo previše zabirače. Filozof je spakirao svoje stvari i otišao u Avignon svojim knjigama, planinama i biljkama. te tri godine u parlamentu ne bi bile dovoljne da taj filozof uđe u povijest. U duše zalagao se za mnoge reforme, neke je pomogao obličiti, neke je pomogao progurati kroz parlamentarnu proceduru. On je bio izuzetno obrazovana osoba, ali takvih je u povijesti bilo mnogo. Bio je vješt visoki funkcionar u istočnoj indijskoj kompaniji, ali takvih je također bilo puno. Napisao je veliki broj knjiga i članaka, neke od njih potaknule su promjene koje bi mu donijele značajno mjesto u povijesti ali sve bi to bilo relevantno samo za povjesničare ili sociologe. Njegovo djelo logici bilo je revolucionarno u njegovo vrijeme. Danas je od interesa samo onima koji se bave povješću te discipline. Važna su njegova dostignuća o matematici i geometriji, političkoj ekonomiji, psikologiji spoznajnoj teoriji. U svoje vrijeme bio izuzetno utjecan. I to je vrijeme davno prošlo. I sve bi to bilo od interesa samo za povjesničare ili za one koji uživaju proučavanju britanske povijesti. Ali... Nekoliko njegovih dijela osiguralo mu je mjesto među velikanima. Najvažnije od tih dijela objavljeno je 1859. godine u Londonu. To dijelo počinje ovim riječima. Predmet ovog dijela nije takozvana sloboda volje, koja se tako nesretno suprotstavljala pogrešno nazvanom učenju o filozofskoj nužnosti, već građanska ili društvena sloboda. Priroda i granice vlasti koju društvo može legitimno imati nad pojedincima. To se pitanje rijetko postavlja i gotovo nikad se ne raspravlja u općim crtama, ali koje svojim latentnim postojanjem duboko utječe na praktične kontroverze ovoga doba i koje će se vjerojatno uskoro nametnuti kao životno važno pitanje budućnosti. Naslov tog dijela je o slobodi. Filozof kojega je napisao zove se John Stuart Mill. Tijelo se smatra ključnim za povijest liberalizma. U njemu je Mil iznio temeljno načelo liberalizma, da je pojedinac suveren nad sobom, nad svojim tijelom i umom, i da on jedini može gospodariti svojim tijelom i umom. Ljudi mogu raditi što god žele, sve dok njihovi postupci ne ugrožavaju druge ljude i njihovu slobodu. Govori profesor dr. Žarko Puholski, socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Veličina te misli u tomu što je formulirana, neka bude dopušteno grubo reći primitivno, jednostavno. Bez a, ali, nego i tako dalje, nego naprosto rečeno ja sam ja, budući sam ja, ja, imam prava koja su nužna da bih to bio, da bih bio ja, a ja ne označuje naprosto statičnu, dakle nepokretnu karakteristiku nekog bića, nego i tu je umil uvlači jednu vrst povijesti ili interpretacije povijesti u karakterizaciju osobe, ja sam biće koje se razvija. Ja trebam prostor za razvoje, trebam prostor za promjenu. Ono što je tu veoma važno u implikaciji jest poimanje društva kao onoga koje živi od protuslovlje, od cukoba. Dakle, svačan da nasuprot ranijim ...harmonicističkim stajalištima. Nije ideal u tomu da svi budemo jednaki, svi želimo, mislimo, trebamo, pokušavamo, isto li težimo istome. Nego se radi o tomu da se naši sukobi pojavljaju kao uvjet mogućnosti povijesnog razvoja, ali što je za, za Mila puno važnije, mogućnost razvoja svakoga kao osobe. Dakle, ja ne označuje naprosto mene, nego značuje mene u razvoju. Odnosno na ono što sam bio prije, što ću biti i Razvoj ne mora značiti uvijek na bolje, razvoj ne mora značiti dakle perfekcionizam bez ograde, ali ono značuje stalni proces promjene, zbog kojega se moje težnje, moje želje, moje potrebe, interesi pojavljuju u sukobu sa jednako, tako, ravnopravno, dakle, svačenim željama, potrebama, interesima drugih. John Stuart Mill John Stuart 20. svibnja 1806. godina u Londonu. Njegov biograf Nikola Skapaldi započenje knjigu o Millu tvrdnjom da su dvije najvažnije činjenice u njegovom životu, te da se zaljubio Harriet Hardy Taylor i da mu je otac bio James Mill. Njegov otac je bio škot i pripadao je skupini mislilaca poznatih pod imenom Filozofski radikali. Među njima su još bili i Jeremy Bentham i David Ricardo. Ta skupina mislilaca namjeravala je u Britaniji provesti velike društvene reforme. Industrijska revolucija promijenila je zemlju i stvorila niz ekonomskih, političkih, društvenih, vjerskih i moralnih problema. Filozofski radikali su te probleme namjeravali riješiti. James Mill, inače postolarov sin istaknuo se prvo kao znalac Stare Grčke na sveučilištu u Edinburgu onda je postao presbiterijanski propovjednik da bi se kasnije posvetio znanstvenom radu i novinarstvu. James Mill je u Jeremiah Bentama postao glavna figura utilitarizma, sustava mišljenja koji je smatrao da se nekad djelatnosti ili dijelom mogu smatrati dobrim samo ako promiču sreću. James je bio ustrajan i briljantan čovjek. Svoje brojnoj obitelji, suproga i on su imali devetoro djece, uspio osigurati egzistenciju uspreko svojih radikalnih političkih nazora. Napisao je povijest Indije koja je postala bestseller. Zaposlio se u istočnoj indijskoj kompaniji i u nje se popeo na važne položaje. James Mill je u obitelji nastojao provesti svoje filozofske nazore. Smatrao je da su odgoj i obrazovanje ključni za razvitak čovjeka. Zato je njegov sin John vrlo rano počeo učiti. Učitelj je naravno bio otac James. U svojoj autobiografiji John Stuart Mill donosi vjerojatno najpoznati popis literature jednog djeteta. Nemam sjećanje na trenutak kada sam počeo učiti grčki. Rečeno mi je da sam tada imao tri godine. Moje najranije sjećanje na tu temu jest učenje onoga što je moj otac nazvao popisom riječi. Bio je to popis uobičajenih grčkih riječi, pored kojih je na karticama bilo napisano njihovo značenje na engleskom. Slabo se sjećam čitanja Ezopovih basni. Bila je to prva knjiga na grčkom koju sam pročitao, a na baza je bila druga. Latinski nisam učio do osme godine. Do sedme godine John Stuart Millie pročitao šest Platonovih dijaloga naravno na starogačkom. Do osme godine pročitao je Humeove povisti Velike Britanije Engleske i Gibonovo propadanje i pad Rimskog carstva. Do jedanajste je savladao principe matematike od Isaaca Newtona i klasike logike. Takvo poznavanje povijesti i znanosti omogućilo mu je da spozna jednu drevnu istinu koju je iznio na početku spisa o sloboti. Borba između slobode i autoriteta je najupadljivije obilježje povijesnih razdoblja s kojima se najranije upoznajemo, posebno Grčke, Rima i Engleske. Međutim, u stara vremena ta se borba vodila između podanika ili nekih staleža i podanika i vlade. Pod slobodom se podrazumijevala zaštita od tiranije političkih vladara. Vladari su shvaćani, osim u nekim narodnim vladama Grčke, kao da su u nužno antagonističkom položaju prema narodu kojim upravljaju. Vlasti su predstavljali bilo jedan vladar, bilo vladajuće pleme ili kasta, i oni u svakom slučaju nisu vršili na zadovoljstvo onih kojima su vladali, a čiju nadmoć ljudi nisu smjeli, a možda i nisu željeli da osporavaju. Njihova se moć pokazala nužnom, ali i vrlo opasnom. Vlada i države bile su s ljudima od početaka civilizacije, i većina tih vlada i država smatrale su da znaju više od ljudi nad kojima su vladali. Zamila je taj paternalistički stav on Formula paternalizma je kao što je poznato veoma jednostavna. Ja znam što je za vas bolje od vas samih, prema tomu jezik za zube i radite ono što vam ja kažem, jer ja znam što je dobro. Nitko to meni ne može reći za pravu liberalnu poziciju kako ovdje Mil egzemplarno demonstrira, jer sam ja jedini autoritet za svoje potrebe, želje, osjećaj i sl. I utoliko se ne može naći objektivno rješenje sukoba moje želje sa željom nekoga drugoga, nego se proceduralno određuje kako se mi moramo međusobno poštovati da ne bismo jedno drugo ili jedan druga ili jedna drugu oštetili u realizaciji svojih želja. Dakle, ponavljam opet to, ovdje se sve vrti oko onoga što se kod Mila zove harm principle, to već imamo i u ranim varijantama i kasnijima račito formulirano, koji znači da ja imam sva prava na slobodu osim prava da oštećujem nekoga drugoga u njegovoj ili njezinoj težni za slobodu. Moderne teorije države postavio je u 16. stoljeću Nikola Makeveli. Do sredine 18. stoljeća država je postala neupitna. Francuski svećenik, otac Veri, koji je živio vrijeme Luja 14. francuskog kralja, kojeg su nazivali Kralj Sunce, zapisao je ove redke u svoj dnevnik. Danas, jedva da se netko u pariškom društvu usudi reći, ja služim kralju. Tog bi čovjeka uzeli za nekakvog slugu u Versaju. Ja služim državi. To je iskaz koji se najčešće može čuti. Država je postala važnija od kralja, od monarha. Fridrich Veliki Pruski za sebe je čak izjavljivo da je sluga državi. U svoje raspravi o oblicima vlasti i dužnostima suverena, on je napisao. Ovdje imamo navedene dužnosti koje bi vladar morao izvršavati. Kako ih nikada ne bi zapustio, on uvijek mora imati na umu da je on samo čovjek, poput najniže kod svojih podanika. Ako je prvi sudac, prvi general, prvi ministar društva, to nije zato da bi on mogao uživati, već da bi on mogao izvršavati dužnosti. On je samo prvi sluga države, obvezan djelovati s iskrenošću, mudrošću i s potpunim nedostatkom interesa za vlastiti probitak. Josip II. Habzurski car je u svom prvom memorandumu napisanom 1761. godine zapisao da sve postoji zbog države. Ta riječ u sebi se država sve. Stoga svi oni koji u njoj žive moraju promicati njezine interese. Služenje državi kako podanika tako i vladara bila je neupitna vrlina. Do 18. stoljeća država se uvukla u sve dijelove života ljudi. Počele su se dobivati adrese, prezimena, sve s ciljem kako bi se moglo pratiti stanovništvo i kako bi se s njim moglo raspolagati. Država je vlada, bile su sve moćnije. Za Mila, vlada je bila opasan neprijatelj. On vidi vladu kao jednostavno rečeno nužno zlo. I on vidi da njezina ovlast u punom smislu riječi postoji samo u jednom području, to je područje samo obrane, odnosno obrane slobode. Drugim riječima, vlada ima pravo intervenirati u ljudske živote, u ljudske slobode i ljudska prava onda kada postoji viša zaštićena vrijednost, a to su prava i slobode drugih. Odatle slijede dvije tri jednostavne konzekvencije koje se veoma često zaboravljaju. Prvo, da je svatko tko je osuđen, recimo na zatvor, osoba kojoj je oštećeno temeljno ljudsko pravo na slobodu u ime više vrijednosti zaštite slobode drugih. Ali Time ta osoba nije prestala biti ljudska osoba koja ima to pravo, samo se jasno mora, ako sustav dobro formulira, izvagati omjer oštećivanja nečeg prava i zaštite neke vrijednosti. Drugo, da vlast nema nikakve druge izvorne ingerencije ili ovlasti da intervenira u odnose među ljudima, jer se pretpostavlja da će oni kao razumni ljudi sami riješiti te probleme međusobno. I treće da tako radikalno ograničeno vlada može funkcionirati kao izvedenica izvorne, može se jasno implikacijama pročitati zapravo biologijske potrebe za sigurnošću. Tomu je tako zato što, paradoksalno ili ne, Mil hoće još radikalnije okljaštriti doseg intervencije vlasti, hoće polaziti od toga da društvo funkcionira kao Čisti horizontalitet, kao čista ravnopravnost pojedinaca njihovih vrijednosti, naprosto ni jedna vrijednost nije vrijednija od vrijednosti drugih, pa čak ni vrijednost većine. Kod utilitarne konstrukcije najveće dobro za najveći broj ljudi se naprosto pretpostavlja da je dobro većine superiorno dobru manjine. To je za Mila potpuno nepoimljivo i on zbog toga sasvim jasno kaže da to nije prihvatljivo stajalište budući polazi ponavljam još jednom od toga da je vrijednost koju svatko zastupa jednako vrijedna kao ta osoba, sve su osobe jednako vrijedne U svoje 20. godine John Stuart Mill je izrastao u izuzetno obrazovanog intelektualca. Pisao je za dva radikalna lista, priključio se trećem, počeo uređivati knjige, sudjelovati u raspravama s filozofima i znanstvenicima. Mnogi su u njemu gledali neku vrstu stroja koji je stvoren kako bi se promicale utilitarističke ideje njegovog oca. James Mill je pak bio rigorozan učitelj, nije dopuštao čitanje pjesama jer su pjesnici bili neprijatelji istine. Njegov moto je bio manje poznanstava, manje prijatelja i manje familijarnosti. Sve je to moglo odvratiti čovjeka od učenja i promicanja ideja. U svojoj autobiografiji John Stuart Mill je napisao Od zime 1821. godine imao sam nešto što bi se spravom moglo nazvati životni cilj. Želio sam biti reformator svijeta. Moja predođba sreće bila je u potpunosti određena tim ciljem. Osobne simpatije tražio sam samo od suputnika u tom potvatu, ali došlo je vrijeme kada sam se probudio iz toga sna. Bilo je to u jesen 1826. Na kraju je mladi Mil u dobiju 20 godina doživio slom. Morao je napustiti put koji mu je odredio otac kojeg je on opisao kao tipičnog engleza njegovog vremena, kao čovjeka koji nije niti smio, niti mogao pokazati svoje osjećaje. Mil u autobiografiji piše Bio sam u tupom stanju živaca, stanju u koje svatko ponekad zapadne. Bio sam neosjetljiv za užitke ili uzbuđenja. U tom stanju uma pojavilo mi se pitanje, pretpostavi da su svi ciljevi u tvom životu ostvareni, da se sve promjene u institucijama i mišljenjima kojima se ti nadaš mogu ostvariti u trenutku. Bili to predstavljalo za tebe veliku radost i sreću? I nezadrživa samo svijesti odgovorila ne. U tom je trenutku u meni potonulo srce. Cijeli temelj na kojem je bio podignut moj život pao je. Mil se oporavio od tog šoka, spasile su ga poezija i susret u Parizu 1830. s mladim i gorljivim liberalima. Mil je tek onda počeo pisati. Pisao o logici, povijesti, ekonomiji i pjesništvu. Obnovio je svoj žar za reformiranjem čovječanstva. Krenuo je u potragu za pouzdanim metodama dokaza u moralnim i društvenim znanostima. Posvetio se i teoriji spoznaje kako bi postavio bolje temelje znanostima. Na kraju tog uzleta dogodila se i druga najvažnija stvar u životu Johna Stuarta Mila. Upoznao je Harriet Hardy Taylor, koja će mu 1851. postati supruga. Mil izgraditi i karijeru u istočnoj indijskoj kompaniji. Tijekom tog intelektualnog putovanja, on se sustrao i dijelom francuza Alexis'a de Tocqueville'a, pisca glasovite knjige o u Americi. U toj knjizi Tocqueville opisao vrline federalnih, demokratskih, sjedinjenih američkih država, ali je upozorio na nešto što je nazvao tiranijom većine. U dijelu o slobodi, mili je tu tiraniju, mišljenja i osjećaja većine nazvao gorom od tiranije vladara. Za razliku tiranije pojedinca koja djeluje tako da kažemo čelno, dakle djeluje u glavu, djeluje odozgo na pojedince tiranija većine djeluje kako bi danas rekli socijolozi kapilarno sa svih strana, kao da ste utopljeni u neku tekućinu ili plini nešto. Ova vrst fizičkog pritiska koja je karakteristična za tiraniju pojedinca, se u tiraniji većine raspada na niz malih pritisaka. I s druge strane, za razliku od tiranije pojedinca, gdje imate jednoga koji je bad guy, koji je tiranin, koji je taj negativni tip koji inkorporira u sebi svu vlast, ovdje se nalazite suočeni sa velikim brojem ljudi koji možete dobro misle. Ali naprosto budući su svi iz navike ili ljenosti ili tradicije zaostali u jednakom stajalištu s nekog e, aspekta je to možda važno nalazite se pod pritiskom susjeda kolega prijatelja, rodbine i to postaje teško izdrživo. to je ono što se Y-ovim neprijateljima naroda veoma efektno zove kompaktna većina ta kompaktna većina je nešto što nadilazi doseg bilo koje vlasti. ili da kažem jednostavni primjer kontrolu na time kada tko dolazi kući ili kako se tko ponaša recimo u jednom selu mogu stari stanovnici stari stanovnice koji ne mogu spavati pa, su, pa, pa provode sate gledajući kroz prozor izvesti puno efektnije nego bilo koja CIA ili KGB ili UDBA ili kako se šta organizacija zvala jer to one te osobe rade naprosto amaterski, s ljubavlju, a ne profesionalno taljavajući posao, uvjereni da je njihova zadaća osim toga što traže neku razbibrigo brigu za vrijeme dok ne mogu spavati, u tomu da, da bdiju nad javnim moralom, da ustanove da je susjedova k kći došla kući za ponoći, što se može smatrati za njene godine, recimo, nepristojnim i tako dalje. Taj tip pritiska je puno teže izdržati. Godine 1799. na dan 9. studenog, Napoleon Bonaparte, koji se tek vratio s neuspješne ekspedicije u Egiptu, izvoje državni udal. Napoleon je bio gorljivi revolucionar, nekad je bio simpatizer montanjarda, radikala u Narodnoj skupštini. Tamo je veza priskrbila pohvalu od Maximilijena de Robespiera, koji je pohvalio transcendentalne zasluge mladog časnika Ali tamo je potpora radikalima bila prepreka u napredovanju. Jedno vrijeme Napoleon iz očaja mislio ponuditi svoje usluge i turskom sultanu. S vremenom oča je nestao i došla je vojnička slava. Ali na dugim kampanjama Napoleon je izgubio dobar dio svoje revolucionarnosti. Tim Blenning u knjizi Potraga za srećom pet revolucija koje su stvorile modernu Europu piše. Do državnog udara Napoleon je odbacio svoj mladenački radikalizam koji mu je nekada priskrbio reputaciju Jakobinca. Njegova iskustva ostavila su u njemu duboko nepovjerenje u politiku načela. Zapravo, on je postao protivnik svake politike. Tražio je samo zdravu vladu, čija je politika diktirana iz jednog središta, od strane jedne volje i koju primjenjuju profesionalni birokrati. Napoleon je zaveo vojnu diktaturu, u kojoj je kombinirao, kako Tim Blaining piše, ideale slobode i reda. Sloboda je naravno bila iluzija, nije je bilo, ali bilo je reda. I to je dobrom dijelu ljudi bilo dovoljno. Na polavnju je 1802. imenovan za doživotno konzola. Carstvo je stvorio 1804. Car je naravno bio on. Sve se to odvijalo putem plebiscita, koji je bio idealan da stvaranje carstva da demokratsku legitimaciju. Tim Blenning piše. Stvarnost je najbolje sažeta u anekdoti koja govori o generalu koji je rekao svojim vojnicima da su slobodni glasati za ili protiv stvaranja carstva. Ali Prvi vojnik, za kojeg se utvrdi da je glasao protiv, bit će izveden na stratište i strijeljan. Napoleon je vladao uz pomoć birokrata, vojske i sjajno organizirane policije, koju je uredio i predvodio Joseph Fouché. Francuska je i u doba kraljeva imala jaku policiju. Šef policije se jednom pohvalio kralju Luju XV, koji je vladao da 1774. da kada god trojica ljudi razgovaraju na ulici, jedan od te trojice pripada njemu. U je sustav samo usavršio. Mila je plašila ta svemoguća i sveprisutna država. Plašila ga je tiranija vladara. Ali još ga je više uznemiravala tiranija većine. Mil je jako impresioniran i knjigom, tokvilom i iskustima 19. stoljeća. I zato mu se čini da se pojedinac mora po svaku cijenu braniti od precizanja u njegove ili njezine interese, želje, strategije ili težnju za srećom kako on to kaže implicitno, zapravo citirajući amerikansku deklaraciju iz 1776. godine. Imamo dakle situaciju u kojoj taj moralni odgoj društva, kako on to njegov mjestu kaže, treba navesti ljude da se dragovoljno udružuju u karitativne nekakve druge, udruge ili organizacije u kojima bi se bavili dobrobiti drugih, dakle da brinu za druge, ne samo za sebe. Ali to može biti prihvatljivo je ako je samo konzekvencija njihove vlastite odluke. U klasičnoj dihotomiji koja je za političku teoriju stoljećima bila jako važna, između onih koji imaju takozvanu pesimističku ili negativnu antropologiju i onih koji imaju optimističku ili pozitivnu, dakle autora koji polaze od toga da su ljudi po naravi zli, pa ih treba tvrdom vlašću kontrolirati i onih koji polaze od toga da su ljudi po naravi dobri, a vlast ih zapravo kvari, Milje svakako na razini prihvaćanja onih koji polaze od pozitivne antropologije, pa zato vlast treba biti slabija i on zato vjeruje da ljude možemo, ili da se ljudi mogu, a da ih i možemo u odgoju, popravljati. Godine 1865. John Stuart Mill kandidirao se na izborima za Britanski parlament. Njemu je ostao do 1868. kada je poražen na izborima. Povukao se u svoju vilu u Avignonu gdje je bio okružen knjigama i novinama okolice njegove vile, bila je idealna za duga pješačenja. Evropski kontinent Mille je prvi puta posjetio kada mu je bilo 14 godina. Njegov dnevnik iz tog vremena pokazuje da je tada studirao kemiju i botaniku, da je naučio francuski i da je vodio zabilješke o krajobrazu i lokalnim običajima. Tada se zaljubio francusku i planine, te će ga ljubavi držati do kraja života. Kada se nije šetao, provodio je vrijeme u razgovorima sa svojom pokćerkom Helen Taylor, kojemu je bila stalni pratitelj nakon smrti njegove voljene žene. Mil je čitao, pisao, zdravstveno skuplje obiljke. Godine 1869. napisao je jedno od svojih važnih dijela o podjarmivanju žena. Bila je to rasprava u kojoj se po prvi i najbolji put iznosila potreba davanja glase ženama. Do kraja života je u časopisu The Examiner pisao o političkim problemima i potrebama za reform. Mil se pojavlje kao klasičan primjer intelektualsa u politici koji na neki način e, djeluje e, istovremeno svježujući principijelno i kao neka vrsta na ustaklani jer se naprosto hotimično ponaša kao da ga se ne tiču fina pravila etikete, fina pravila kompromiserstva, fina pravila e, ja tebi ti meni e, razmjenskih igara i sl. i on je tu bio čovjek koji je bio izvan uobičajenog profila parlamentarca, uz napomenu koje ne, je, ne, nije nevažna. To je vrijeme u kojem Britanski parlament prelazi iz nestranačkog pluralizma koji je bio na početku. Jednu vrst stranačkog pluralizma formiraju se Vigovci, Torijevci i tako dalje. Mil se pojavlje kao netko tko kritizira poteze vlasti. Što se smatra legitimnom i da kažemo tako rutinskom zadaćom parlamentarca. u to vrijeme još nije na dijelu praksa kako imamo danas da zapravo Parlament ovisi u izvršnoj vlasti jer je vrh vodeće stranke prešao izvršnu vlast pa su svi drugi takozvani backbencheri odnosno oni koji sjede na stražnim klupama i kao takvi zapravo nevažni parlament ponavlja odluke izvršne vlasti koja je stranački nadređena većini u tom Parlamentu, nego su bili u mnogo čemu autonomni parlamentarci i kritiziranje vlasti se smatralo normalno Godine 1851. John Stuart Mill se oženio za Harriet Hardy Taylor. Do tada su se njih dvoje poznavali već 21 godinu. Veći dio tog vremena održavali su tajnu ljubavnu vezu. Harriet Hardy je bila važna za Mila. Poznala ga je s autorima poput Percy'a Bisa Shelley'a i to ne samo s njegovim pjesmama, već i s njegovim filozofskim radovima. Čitala je sve Milove radove prije i recenzirala ih. Onim je Oni ne smatrao intelektualno jednakom sebi. U to vrijeme bilo je krajnje rijetko za muškarca da ženu smatra jednakom sebi. Posebno se to ne bi smatralo prikladnim za muškarca koji je s tri godine počeo učiti starogarčki. Ali Mil i Harriet Hardy su 21 godinu držali tajnim svoje prijatelje Vezu. Tek kada je njezin suprug umro, par se vjenčao. S Harriet Hardy, Millie je počeo obraćati pažnju na položaj žena. Za njega je bilo neprihvatljivo da gotovo polovina ljudi u Velikoj Britaniji nema pravo glasa. Zalaganje za davanje prava glasa ženama dovalo i do njegovog poraza na izborima. Pored toga, Millie u parlamentu žestoko istupao zbog britanske kolonijalne politike. I toga je također koštalo izbora. nikola Kapaldi piše... Zbog konkurencije iz Sjedinjenih američkih država, plantaže šećera na Jamajci smanjile su svoju proizvodnju. To je dovelo do otpuštanja mnogih crnih radnika. Tijekom njihove pobune u listopadu 1865. ubijeno je 20 bijelaca. guverner Eyre nametnuje izvandreno stanje. Mičevao je žene crnaca, palio kuće onih koje se sumnjičilo za davanje potpore pogunjenicima, organizirao je suđenja koja su kršila pravnu proceduru i na kraju je pogubio 439 crnaca. Mill je predsjedavao komitetom koji je osnovan kako bi se istražili ti događaj i zalagao se da se Eru sudi zbog njegovih postupaka. Milovi stavovi u jednakosti Bjelaca i Crnaca i njegovi zahtjevi za suđenjem guverneru doveli su do toga da su mu stigle i prijetnjog bojstva. Na kraju, Kraljevska komisija oslobodila guvernera svake krivnje i dala mu državnu mirovinu. A Mil je izgubio mjesto u parlamentu. Ono što se nije smatralo normalnim je bio takozvani prekršaj protiv patriotizma, a to je značilo kritika vlasti u aktualnom inozemnom funkcioniranju. Kritizirati vlast i za prošle promaše u inozemstvu je također bilo moguće. Ali tamo gdje je intervenirala vojska, ovdje se radi o takvim prilikama, dakle da jedinice trupe ujedinjenju kraljestva reagiraju na pobune u kolonijama ili da policijske vlasti reagiraju po Milovom sudu prestrogo na neke izboje nezadovoljstva u kolonijama to se smatralo izdajom i tu je on bio napada ne samo od svojih kolega, nego i od tiska i došao je na zaoglas. On je pritom, iako ta formulacija u tom trutku nije korištena, naprosto zastupao jedan opći koncept ljudskih prava, a u njegovom razdoblju, dakle pre 150 godina, 50. godinama 19. stoljeća, ideja da biste rekli da su nekakvi urođenici, kako se govorilo u Africi, u Južnoj Americi dalje ljudska bića ravnopravna nama, Englezima, se činilo naprosto huljenjem na Boga ili na, na ustaljeni redosljed i tu je on zapravo došao u sukop sa svima. Pritom, kao i obično, njegove teorijske, recimo tako, intelektualne staove, koji zastupa jednakost, pa čak Sačevo je Bože on njih govorio i o jednakosti žena, što je već također bio skandal po sebi, su svi nekako mogli progutati, to su nekakve knjige, knjige čita razmjeno mali broj ljudi i obično oni koji čitaju knjige su izgubljeni za političku javnost jer su manjina. Ali zastupati to u konkretnom slučaju parlamentu je bila jedna vrsta skandala kojega je, naravno, stajala mandata. Enciklopedija Britanika u svom članku o liberalizmu kojeg definira kao političku filozofiju koja naglašava vrijednost individualne slobode i ulogu države u zaštiti prava građana, trasira njegove korijene sve do Starog zavjeta, pred sokratovskih filozofa i do Kristove propovijedi na gori. Ono što je zajedničko tim korijenima jest osjećaj važnosti pojedinca, njegovo oslobađanje od potpune podložnosti skupini i oslobađanje i nezavisnost od običaja, zakona i autoriteta. Od tih najranijih dana mnogi su mislioci, političari i revolucionari važni za razvoj liberalizma. Među njima, John Stuart Mill je možda najistaknutiji. To da dan danas, novi predsjednik Britanske liberalne stranke, nakon što je izabrana tu dužnost, dobiva primjerak Milovog dijela o slobodi. Problem je do duša u tome što liberalna stranka nije sastavila vladu od 1922. kada je liberal David Lloyd George otišao iz Downing Streeta broj 10 a i sama je stranka promijenila ime godine 1988. spojila se sa socijaldemokratima i uzela novo ime liberalni demokrati liberali su prije svega stranka doživjeli jednu seriju političkih poraza posuda u europi i oni su svugdje u europi značajni samo tamo gdje igraju neku vrst jezičca na, vaz, na vagi između dva bloka obično i lijevih socijaldemokrata, desnih kršćanskih demokrata i nešto slično Istovremeno, međutim, liberalna ideologija je doživjela veliki procvat sa promjenama 89. i 90. prostog stoljeća sa raspadom realnog socijalizma ili komunizma. Indikativno je, dakle, da se liberalizam pojavljuje kao triumfator nakon pada komunizma, da Fukuyama piše onu knjigu o povijesnom triumfu i završetku povijesti sa tim povijesnim trijumfom liberalizma, da bi se nakon nekog vremena ljudi našli u post-komorijskim državama, da se sad na čast na njih koncentriram, u situaciji da moraju ponavljati staro školsko gradivo koje su morali naučiti još iz vremena starog poredka, kad je marksizam bio sastavni dio naobrazbe školama, a taj nauk koji nije samo marksov nego recimo nauk Adama Smita glasi, nema tržišta bez kapitala. Svi su htjeli u 90. godinama slobodno tržište nasuprot presizanju države sve pored društva koje je postojalo ranije, a ne bi htjeli kapitala. Kako kaže stara kineska postovica, hoće mačku bez repa, a to naprosto ne ide. I to ih je, naravno, u ovim postkomoličkim državama mnoge ljude zaista pogodilo. Na svjetskoj razini se pokazalo da takozvani kasinokapitalizam funkcionira tako da klasična liberalna privredna konstrukcija ne funkcionira, Klasična liberalna privredna konstrukcija polazi do toga da s obzirom na ustroj tržišta ne treba ništa drugo omogućiti nego to da svatko teži svojim vlastitom dobru, pa će po načelu ponude i potražnje doći do takve raspodjele u kojem će moja motivacija da teži za vlastitim dobrom zapravo biti preinačena u služenje dobru zajednice ili društvo, ovisno u kojoj razini govorim... John Stuart Mill umraje od svog svimlja 1873. u svom omiljenom avinjonu. Iza njega je ostalo ogromno dijelo, cijela jedna biblioteka. Među knjigama koje je objavio ističe se to dijelo o slobodi, koje je konačno oslobodilo pojedinca i zagrljaje skupine. Čovjek je suveren nad svojim umom i tijelom. tijelo o slobodi Mill završava poglavnjem pod naslovom primjene. U njemu donosi tri slučaja u kojima se može prigovoriti na miješanje vlade u život. Naravno, ta tri slučaja nadovezuju se na prigovor da vlada ne smije gaziti slobode pojedinca. Prva vrsta prigovora se odnosi na situaciju u kojima bi pojedinci vjerojatno bolje obavili neki posao od vlade. Drugi prigovor se više tiče predmeta naše rasprave. U mnogim slučajevima, iako pojedinci u prosjeku ne bi mogli obaviti izvjesne poslove tako dobro kao vladini činovnici, ipak je poželjnije da ih obave oni, a ne vlade, jer bi to služilo njihovom duhovnom razvoju, jačanju radnih sposobnosti, izoštravanju njihovog rasuđivanja i bližem upoznavanju s predmetima kojima se bave. Treći i najjači razlog da se suprotstavimo intervenciji vlade jest veliko zlo koje bi donijelo nepotrebno uvećavanje njezine moći. Ta liberalna načela već se dugo ne primjenjuju. Još od velike krize 1929. država polako, ali sigurno jača svoj položaj u društvu. Govori profesor doktor Žarko Puhovski, socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ta ideja da će ljudi, kako on to kaže, u korektnom funkcioniranju trgovine sami najbolje postići da njihovi interesi budu zastupljeni i da se najbolje, kako on kaže, proizvodi i da se po najboljoj i najpoštenijoj cijenji razminjuje pokazala se u nekoj razini korektno točno ali i spornom upravo u novije vrijeme, da ne govorimo o ranim pričama akumulacije kapitala i slično, kad se taj spekulativni kapital pojavio kao rak rana čitavog društva i dobio sve nas u situaciju koja bi svakog poštenog liberala natjerala na samovojstvo, u kojoj su profiti ostali privatni, ali su investicije kojima se ti profiti omogućuju društvene. Dakle, država intervenira da bi spasila banku koja bi mogla propasti jer bi inače cijelo društvo bilo ugroženo i svi komitenti te banke i tako dalje. Ali i dalje ostaju privatni profiti. Dakle, ne dolazi kako se u nekim interpretacijama zbrzano shvaćalo do nacionalizacije banaka nego dolazi do jedne vrsti do kapitalizacije. Dakle, država povećava svoj udio u kapitalu ove lone banke ili neke druge ustanove, postaje važnijim čimbenikom u njezinoj strukturi vlasništva, ali ne preuzima u svoje ruke profit. A to je onaj pogonski element koji pokreće čitavu spiralu do koje je liberalima stalo. U toliko dakle, današnje vrijeme pokazuje da je klasični liberalni model slabe države postao nemogućim. Ono što je prihvaćeno kao model najuspješnijeg državnog funkcioniranja je takozvana welfare state koja pokušava liberalno-demokratskom politikom nadograditi klasičan model interventne, socijalne pa ako hoćete nekim aspektima socijalističke države takva država je čista negacija minimalne države kako su liberali htjeli a liberalni model ostaje daleko sežno djelatnim i rekao bih prihvatljivim i da pače poticajnim kao uporište kritike on danas funkcionira eks negativo iz negacije kao dobar Izvor, dobro skladište, dobar rezervoar argumenata kojima treba upozoravati na predaleku intervenciju države, odnosno na kljaštrenje ljudskih prava do kojeg dolazi, na primer, kada welfare state ili država blagostavnja počinje kontrolirati svake dašnji život pojedinaca. Poštovani slušatelji, slušali ste poviješ tvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke čitao Ivan Kojundrić, emisiju snimila Lana Deman, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.